Було весело. Офіціантка принесла нові закуски, салат олів'є, заливного язика, канапки з чорним кав'яром, смаженого короба, кілька видів тонко нарізаних ковбас, мариновані огірки, а потім замовили товченики та смажену картоплю. Головною стравою і шиком цього столу був гостродефіцитний ананас. Володимир звертався до офіціантки Любочко, незважаючи на те, що їй було вже за п'ятдесят. Кельнерка, за раціоністю гіпопотама, сновигала між столами і навіть, коли адміністратор кудись виходила, випивала з Володимиром по 50 грамів. Ігорю брат іноді відпускав якийсь колючий жарт, і Любочка цвіла широкою усмішкою, виставляючи на огляд два ряди золотих зубів. Спливав час. У ресторан набивався люд, і вільних місць вже майже не було. А зал, здавалося, завмер в очікуванні чогось невідомого. Поодиноке дзеленчання виделок об тарілки, скляний дзенкіт келихів та тихе перешіптування за столами зливалися в один акорд. Густий тютюновий туман плив між рядами пляшок на столах, і колеса яву, ослаблену ослаблено першими порціями спортного. Наче вловивши цей очікувальний акорд, музиканди з нехотя провели офіційну музичну частину вечора – Граючи пісні, затверджені у відділенні культури при тересті громадського харчування. А потім, після півгодинної перерви, взялися грати на замовлення шановних гостей. Звичайно, звучали пісні, дозволені цензурою. Особливо часто гримів шлягер «Старінні часи». Цю пісню замовляв на у публіці якийсь п'яненький дядько. Тицнувши музикам гроші, повертався на свій стіл, накривав, наливав горілки – і пив гірку, слізно ридаючи під музику і недоречно підспівуючи «Жить невозможна в краю родному». Ігор швидко сп'янів і розповідав в якійсь небелиці про якусь жінку, з котрою він начебто мав роман, про якесь полювання, на котрому він начебто колись був. «Можна з твоєю дівчиною потанцювати», – раптом перебив його незнайомий, що несподівано з'явився біля їхнього столика. «Чи ще байдуже відповів Володимир, апетитно чавкаючи маринованим гірком. Ірина залилася реготом і, не виймаючи з рота цигарок, сказала Ігорю. «У тебе не брат, а лєв!» Незнайомий нічого не відповів, повернувся до свого столика і там щось сказав приятелям. Вислухавши, ті почали енергійно обговорювати ситуацію і кидати на Володимира та його супутників ворожі погляди. Ігор враз зблід. Йому захотілося додому. До горла підкотився прикрий клубок млості. Ноги стали ватяними, і їжа, здавалось, поверталась від страху назад. — Ну що, давай розчитаємось, — запропонував братові надірваним голосом. «Сиди — Сиди, — клацнув зубами Володимир. — Клас, — погодилася Ірина. — Щас буде потасовка. — Яка забава без мардабоя? боя? — Любочка, — Володимир схопив за руку офіціантку, — що сунула з під носом, повним брудного посуду, розпашіла, рум'яна та здорова. Бачиш, там сидять за столом пацани школьного возраста. Піди до адміністратора і попроси, щоб та їх виставила. Він сунув у кишеньку на фартусі кельнерки-червінець, та на знак згоди кивнула і почемчикувала до адміністратора. За кілька хвилин швейцар виставив хлопців з ресторану. Тепер пішли, братішка, сказав Довбні. Ідемо розгублено погодився Ігор, зірвався на ватяних ногах і, спіткаючись, поплівся за Володимиром. Швейцар їх пропустив, пошаною відчинивши двері перед старшим братом. В зиму виморозяне повітря кинуло молодшого у лихоманку. «Кому там що не нравилось?» – гукнув Володимир до хлопців, які все ще стояли під рестораном, вагаючись, йти чи дочекатись своїх кривдників. «А що такоє?» Побізвався один. «Вова, їх же п'ятеро, – е, перелякано сказав Ігор. Тарасу чись, та брат, розпалений бажанням бійки, відштовхнув його у бік і сам попрямував до компанії противників. «Хто там в'якнув шота? – заревів він і відразу затаїв. Заїхав одному кулаком у щелепу. Той різко впав, ударившись головою до стіни будинку. На Володимира накинувся інший. Проте йому недарма дали прізвисько долубня. Двоє відразу відлетіли від його ударів і порачкували з місця побоїща. Двоє інших, побачивши таку розв'язку події, накивали п'ятами.